Johnson belátja, hogy életellen nincs orvosság. A halára rémült gázit a tisztek magukkal vitték Marokkóba. Ebből a fiúból kellett kicsikarni a bizonyítékot tangobú népe ellen. Az erőd ismét az őrmester uralma alá került. Amikor a tisztek ott tartózkodtak, fékezte magát. Most azonban Ryan őrmesterből kamatostól árattak egyetlen rossz indulat. Naponta 8-10 bakafutott ítélt baka futott körbe kövekkel megrakott zsákkal a napon, amíg összeroskadt. Közben megjött Johnson érdemkeresztje és előléptetése őrvezetővé. A halál fiáról megemlékezett a gyarmati sajtó és bekerült a párizsi lapokba is. Az őrmesternél ez nem javított a helyzeten. Sőt, ha azt hiszi, hogy nekem imponál a szerencséje, akkor téved. És ha elkaphatja magát, majd megtanítom, hogy a légióban egy őrvezető nulla. Érti? Nulla! Johnson olyan szeliden és derűsen nézett rá, hogy az őrmestert kis híján megütötte a gutamérgében. Miután az altisztet mégsem üldözhette szerint, minden gyűlöletét a szerencsétlen fiatal Rollinsra összpontosította, mert úgy látta, hogy jó barátságba vagy Johnsonnal. A kantinban lejátszódott jelenet óta a fiú mindenképpen igyekezett háláját és szeretetét kimutatni az őrvezetővel szemben. Ezért először nyolc nap börtön csózott rá az őrmestert. Azután a légióban régentilos, én krapadin módon karikára kötözve egy ponyvával letakart verembe dobta két napra. Váratlanul azonban megélénkült a környék. A közelben egy páncélos osztag ütött anyát, és távol a sivatagban a szpáhik fehér sátrai tűntek fel a napon. Búmálemet megerősítették egy század szenegáli vadásszal. Ez katonai nyelven annyit jelentett, hogy tangóbú megszállására készültek. Az eset előzményeképpen a Sidi Bellabesi katonai fogházban vallatóra fogták Gázit a tolvajt. Nem lehet tudni, hogy mennyi ideig foglalkoztak vele, de valószínűleg igen hatásos eszközökkel beszéltek a lelkére, mert Gázi rendkívül érdekes dolgokat vallott. A vallomások alapján érdekes körözvény jelent meg. A rádió is hírulatta minden nap, s ott függött a városok hirdető oszlopain, forgalmasabb utcák házfalán és az oázisok pálmafáin. 20.000 ezer frank jutalom annak, aki kézre keríti vagy megöli az ismeretlen nevű hazaárulót. A fenti szöveg alatt black pontos személy leírása következett. Végül megemlítik róla, hogy Tangobó ország népét állandóan tájékoztatja, és ezzel számos francia katona és polgári lakos legyilkolását idézte már elő. Aki a hazaárulót megöli, 20.000 ezer frank jutalomban részesül. Egy hét múlva 200 légionista erődítést kezdett építeni titokban egy erdei részen. Valaki azonban ismét ellárulta őket. Muktárbáj rajtuk ütött, lemészárolta a katonákat és megszállta az erődöt. A plakátok szövege megváltozott. A marokkói szultán magánpénztárából 100 ezer frankra emelte föl annak az embernek a jutalmát, aki Mugtárbáj kémét élve vagy halva kiadja a hatóságoknak. Mugtár közben kiépítette az erődöt, amelyet elfoglalt, megszállta a környező erődöt, valamennyi dombot, és ki tudja, milyen sötét szándékú európai kezekből, kitűnő fegyverekkel készült a harcra. A francia hadvezetőség a háború esetére összevont századokat utasította, hogy ne kezdjenek támadásba további parancsik. Ez kellemetlen és megalázó volt. Néhány száz méternyire álltak az elfoglalt erőttől, tisztán látszottak az arabok, és várni kellett. A francia légió háromszázada, kétszázad senegáli vadász és egy teljes spáhi ezred ott állt mozdulatlanságra kárhoztatva, szemben a csúfolódó arabokkal. Délelőtt előtt kínos meglepetésben volt részük. Az éjszaka folyamán a két állás közé kitűzték Muktárbei emberei a lemészárolt katonáktól zsákmányolt francia tikort, és egy turbán tűztek a tetejébe. Az embereket alig lehetett visszatartani, hogy ne menjenek rohamra minden nélkül. A tisztek idegesen csapkodták csizmájukat, az altisztek felülmúlták önmagukat a káromkodásban. Egyszer csak méri mély káplár kiugrott az állásból, és néhány ugrással megindult a zászló felé. Amint lőtávolba ért, megszólaltak a fegyverek. A káplár sziklák és fák mögé bukva fedezte magát. Két pálma között azonban mi alatt ugrott, golyó találta, és odazuhant, hosszan csúszva a porban, néhány méter nyíl a mellé de már útban volt a másik. Ezt az ügyetlen fickót, mielőtt az első szikla mögé bújhatott volna, szitával lőtték. Aztán jött a harmadik és negyedik is, a tisztek a fogukat szívták, elfordították a fejüket és idegesen járkáltak. A tizenötödik áldozat után a kapitány megragadta zúgbonyánál az éppen induló légionistát. Szünet következett. Majd újra elindult egy katona. A halálfia, a halálfia, mondták egymásnak a katonák. A mormogás végigfutott a légionisták sorain, a szenegáli vadászokon keresztül a spáhikon át a két tank műszaki osztagáig. A halálfia. Johnson ment az zászlóért. Most, gondolta megelégedettem, most végre sikerülni fog messzesedő szívereivel megelőzni a legcsúfabb elmúlást, és itt halni meg gyorsan, romantikusan a becsületért, a lobogóért. Nyugodtan zsebre dugott kézzel indult el a sziporkázó napfényben. Még néhány lépés, és lőtávolba kerül. Most ér el az első katona teteméhez, és nyugodtan átlépve rajta halad tovább. Megszólalnak a fegyverek. Vége. Mikor az arabok meglátták a sebb helyes arcú katonát jellegzetes érdemlendjeivel, ugyanúgy futott közöttük a mormogás, mint előbb a franciáknál. A halál fia! A halál fia! Muktár üvöltött. Lőni, kutyák! Lelőni akkor is, ha maga a halál! Erre valamennyien tüzelni kezdtek. És valamennyien azt gondolták magukba, hogy majd a másik lövile. Ő meg melléje céloz. És szorgalmasan tüzeltek. Csupa kitűnő lövő, tehát egyikkel sem fordulhatott elő, hogy véletlenségből eltalálja johnson -t. Majd bolond lesz lelőni, hogy azután élete végéig a vak glua törzsel koldulva kóboroljon oázisról oázisra. Soha ilyen csodát. A gyarmati katonaság bibliai jelenéshez hasonló látványnak volt tanúja. Fiatalabb legények levették sapkájukat, és keresztet vetettek. Őszőrmesterek megkísérelték, hogy emlékezetükbe idézzenek egy imádságot, és marcon a vad bakáknak le kellett térdelniük. Johnson nyugodtan, egyenletesen haladt. Közötte félméteres felhőkben porzott a föld a lecsapódó golyóktól, az ellenséges állás a heves tüzelés következtében lőphorpüstbe merült. De a katona csak ment, ment, sértetlenül, zsebre dugott kezekkel. Átlépte a káplárt, elérte a dombot, felment rá, és megragadta az ászlót. A golyók tömege másodpercek alatt foszlányát épte a trikolort. A domb kavicsai csomóstól fölött szét, és az az ember csak állt a domb tetején, aztán magasra tartja az ászlót és meglengeti. A francia katonaság rivalgása minden képzeletet felülmúlt. Aztán valamennyien ezt ordították. – Jöjjön le! Jöjjön le! Johnson azonban nem ő meg akart halni, tehát várt a dombom, majd ismét meglengedte a trikolort. A golyók, mint rajzó méhek röpködtek körülötte, de nem is súrolták. Azután leült, mert fáradt volt, de hiába, egy golyó sem érte. Muktár a haját tépte majd a szakállát, üvöltött és átkozódott. Végre elindult visszafelé, miután látta, hogy hiába vár. Egyenesen ment, magasra tartva az zászlót, szinte díszlépésben és a golyók tucatjával fütyültek körülötte. Ilyen még nem volt, és megtörtént a csoda. Sértetlenül visszatért a zászlóval. A lelkesedés leírhatatlan volt. A katonák levegőbe doválták a kalapjukat, és a kalapok helyett Johnson-t emelték fel, úgy horták körül üvöltve. Öreg tüzérek, közlegények, hadnagyok és káplárok csókolták, ölelték. A kapitán csendet teremtett. Azután odalépett Johnson elé, mevette saját melléről a legszebb rendjelet, és odatűzte az őrvezető zubbonyára. A tangobóiakat visszaszorították az országukba. Északról megérkeztek az újoncok, és így valamennyi helyőrség ismét elfoglalta régi állomás helyét. Közben beállt az esős évszak, és így előreláthatólag csak lassú állóharcok után foglalhatják el a franciák tangobót. Közben az erőd ismét rájon őrmester zsarnoksága alá került. Johnson teljesen kicsúszott a kezei közül. Előléptették káplárra. Bizonyos volt, hogy soron kívül tiszthelyettes lesz, és a hagyjárat végén kihallgatáson fog megjelenni Párizsban a köztársaság elnök előtt. A halálfia a francia lapokból a világ sajtóba avanzsált. Az őrmester viszont egyre jobban gyűlölte, és minden gyűlöletével a szerencsétlen Rordinz életét tette pokollá. A fiú melakkólikus lett, szemeim már a tébolyult. Végsőkig feszítette a hót, mikor az őrmester újabb három hétre megvonta a postát Rollinsztól. A fiú tudta, hogy levelet kapott a mennyasszonyától, ott van az ezredi rodába, és nem olvashatja el. Egy otthoni levél esetleg ketekre elviselhetővé teszi a szaharai garnizon sivár monoton életét. Elmúlt a három hét is. Johnson, aki mindenféle módon igyekezett a fiút vigasztalni, vidáman kísérte az ezre és kint várt rá. Az őrmester meghallgatta a kérelmet és a jelentkezést. Keskeny szemei szúrósan néztek, és táguló orcimpáink két gyors füstfeleget fújt ki. Aztán felállt. Miután oldalfegyver nélkül jelentkezett kihallgatásra, fegyelmi büntetésképp megtódom a postelvonást hat hétre. Rampez! Rollins körül fordult egyet a szoba. A nyitott ablakon beőzöllő napsugarak rezegve mosódtak el könnyeink keresztül. Az őrmester hátratett kézzel néhány tempós lépést tett a szobába. Nem hallotta? Rompez! És ismét elsétált előtte, gőgös, nagy, széles hátát fordítva a fiú felé. Dús aranyszínű várózsai minden lépésnél megmegrezdültek. A következő pillanatban az írnok falon függő szudonyos puskája Rollins kezébe volt. Azután az Igil nevű hosszú, hegyes szurony markulatig szaladt bele az őrmester két között a hátába olyan erővel, hogy a hatalmas testet a szemközti szekrényeknek csapta, odaszegezve a melkasán keresztül. Csak egyetlen gurgulázó, csodálkozó hörgés hallatszott. Recsenés és zuhanás. Johnson beugrott az irodába. Áltak. Megöltem, mondta Rollins csendesen. Újabb hatétre elvonta a postát. Johnson lehajolt az őrmesterhez. Természetesen halott volt. Nézték egymást. Aztán Johnson így szólt. Ide hallgass, Rollins, ezért a halálbüntetést senki sem veheti le rólad. Viszont én annyira kitüntettem magam. Ostobaság, és ha teli van a mellett kitüntetéssel, hogy megmentetted a köztársasági elnököt, mit számítasz? Feljebb valót legyilkolni, és ami a legnagyobb hülyeség volt, hátulról szúrtam le. Ezért halál jár. Halál jár a vezérkari főnök fiának is. Hát, akkor mást mondok. Hónapok óta hiába teszem kockára az életem, hogy meghalljak. Súlyos szívbajom van. Azért jöttem ide, hogy egy golyó megszabadítson a kínos végtől. Magad láttad, hányszor próbálkoztam vele. Engedd át nekem ezt biztos módját a gyors halálnak, hogy ne kelljen öngyilkosnak lennem. Szép lenne ez a vég azért is, mert egy fiatal embernek visszadhatom az életét. Becsület Becsületszavamra mondom, hogy minden szavam igaz. Rollins tiltakozott, de végre is olyan fiatal volt, és annyira kétségbe esett már is attól, amit tett. Azután oly meggyőző volt, mindez, amit a káplár mondott. Lehajtott fejjel, nagyon megvetve önmagát, de mégiscsak elment. Néhány perc múlva Johnson kiszólt az ablakon. Hé, napos! Vezest fel az őrséget! Mi történt? Megöltem az örmestet."